Давай коренити ляхів і всі їх звичаї. А бідна княгиня, бачачи, як він розлютивсь, аж уся, що та білина од вітру. Подякує і сама не знає, що, куди і до чого. Далі якось зачепила рукавом срібну коновку, повну вишнівки, де й розлила по всій скатерті. А гвинтовці, мабуть, аби найти приключку. Чортова кров! Крикне так, що аж вікна затремтіли, дай пхнув от стола княгиню. Бідна так і брязкнулась об землю. «Ей, черті!» – крикне гвинтовка на свої слуги. «Візьміть їх бісовій матері сіляцьку погань!» Вибігли дівчата з кімнати, підняли, дай повели з світлиці свою пані. Черевань поглянув на Шрама. Що-то він тепер скаже. А Шрам сидить понурий, буці нічого й не бачить. Не сказав нічого й Черевань. І всі мовчки скінчили вечерю. Шрам вечері сказав тільки господареві, що завтра рано на зорі поїде в Батурин, а Петра оставляє, яконедугуючого, відпочивати в його хуторі. З тим і порозходились на спочинок. Уставши вранці, пішов Петро у станю. А на стані вже паноцевого коня й нема. Дещо світу махнув старий у нову дорогу. Десь його й сон не взяв. Тяжко було на серці моєму Петрові. Одна думка усюди його проваджала. Жалкував на своє нещасливе кохання. Ось бо спершу нудив світом, що горда дівчина на його байдуже. Далі стільки-то перегоріло в його серці огню від того несказаного жалю, що інший перед його очима взяв, да й веде її до вінця. А тепер ще нове горе. Знає, що вона його любить щиро, да треба розізнатись навіки. А Боже, мій милий, як би той назвати теє щастя, щоб жити з нею в парі, як голуб із голубкою? Тако вже йому бідному козакові любощі очі затуманили, що здавалось тільки там, де вона, і сонце сяє, і божий мир красен, аби з нею усю детьма і пустиня. Інший то, може б не вважив, що панотець не благословить, і що вже вона заручена другому. Махнув би, може, з нею в дикі степи, на хорольські хутори, де й насміявся би над лихою долею. А Петровій думку таку було страшно допустити у голові. Він добрий був син і щирий козак. Лучше йому з нудьги загинути, ніж паноця навік приогорчити і золоту свою славу грязю закаляти. У його інша була думка – Умислив собі після понацевої смерті йти на Запорожжя, да поробивши власним коштом човни, з охочими козаками турецькі городи пліндрувати і жизнь свою полицарські на полі чи на морі за християнську віру положити. А поки що вложив собі Адлесі, якомога відбігати, і на самоті перемагати тій нещасній любощі. Тим то й тепер, походивши, посумувавши по стані, не схотів вертатись у будинок, щоб не зустрічатись із своєю несудженою дружиною, а пішов своїм звичаєм блукати по пущі, чи не розжене свого смутку. Взявши на ліву руку від дороги, пішов узенькою стежечкою. І як не звертав свої думки то на пан дето де то він обертається, то на тривогу по країні, а серце знай своє шепче. Вже час немалий іде він пущою, коли ж виходить на лощину. Гляне кінець лощини із за дерево димок. Сонце вже піднялось гетьто, так дим унизу поміж деревом синій, а вгорі, наче золотий серпанок. Дивиться Петро аж і огорожа, і хатка мріє віддалеки. Вже він хотів звернути набік, щоб не тривожити дурно чужих собак. Коли ж гляне. Іде супротив його от хати середнього віку чоловік, у козяцькій жупані, а його під руку веде молода чорнява дівка. А чоловікому тому, мабуть, і не треба чужої підмоги. Однімає однеї руку, дай каже. «Та ну, к нечистій матері, що ти мене ведеш, мов п'яницю з шинку? Я сьогодні хочу пограти конем по полю, а ти мене водиш, наче дитину. Геть, кажу, отступись». Як же здивувався Петро, пізнавши Кирила Тура, бо це він самий і був. І дивне діло, так йому зрадів наче рідному братові, а що недавно бились на смерть, проте йому й байдуже. І Кирилотур зрадувався, привітався так, як і з давнім приятелем. Поздоровляю, каже, по ліках. Ну, не думав я, щоб після такої роки ще ти дивився на Божий мир. Та й я сам, мовити правду, не хотів би більш підійматись на ноги. Бог знає, чи трапиться вдруге так гарно вкластись спати». «Не знає, що ви говорите, братику», – каже йому дівчина, дивлячись люб'язненько йому в вічі і ще таки держачи його за руку. «Мовчи, бабо», – казав Кирилотур, – «ваш брат усьому не тямить сили. Вам в житті здається казначим. Хата, піч, подушки – отого і все щастя».